أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لك نذمر اعمال اذا شاء الله سبحانه وتعالى انك صلوات Selam na našeg poslanika Laba Miljenika Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Na njegov časni ashabi i svani koji slijede pravi pude do sudnjeg dana. Hvala Allahu džellešanu još jednom na neizmjernoj blagodatnoj koja mana nas obasipa. I hvala mu što na, što smo se večeras udi okupili da isčitavamo hadise Laba poslanika rahmetullahi alayhi wa i da izvući pouku iz onoga je li što Kur'an daje hikmet, mudrost. A to je upravo suneta lava poslanik ali salat veselan, suneti kao drugi izvori slava koji, koji tumači je islam, tumači Kur'an, da suneta ne možemo zanestiti razumijevanje Kur'ana, niti možemo zanestiti prakticiranje islama. Mi smo još u poglavlju odlikama poslanikovih ali salat veselan Ashaba. došli smo do 1703. hadisa koji govori o odlikama Ubej ibn Kaba. Ubej ibn Kaba. Poznati ashab koji je porijeklom jevri. I o njemu e, ima ovdje zabilježeno nekoliko hadisa i njegova biografija isto također bogata jeli, primjerima koliko je bio iskren utragan za istinom i koliko je se zalagao za širenje Islama je u vrijeme poslanika kasni. Enes radi Allah je rekao za vrijeme Allahov poslanika Kur'an su na pamet naučili samo četverica. Svi su bili ensarije. A to su mojad ibn džeber ubej ibn kab, zej ibn thabit abu zejt. Kad je rekao, upitao sam Enesa koji je abu zejt rekao je jedan od mojih amiđa. U ovoj predaje se spomenje, kao što vidimo, da su bila samo četvorica. Međutim, ovo je e, vjerovatno e, mišljenje Enesara, -o, -o, ambu, ili ono što je on znao jeli, o, o tom pitanju, koliko je bilo hafiza. Ili je želio kazati da je Kur'an, na pamet, znalo iz njegovog plemena samo četvorica. Jer potvrđeno je u sahih hadisima, da je u bici na jemami u vrijeme prvog halife, je li, Ebu Bekra, poginuo 70 hafiza, koji su također bile ashabija, koji su bile ashabija Allaho poslanika alaih salatu se. Što se tiče obeja ibn Kaba, on je bio, kao što se i ovdje navod, jedan od najboljih učača i poznavolaca Korana od, od drugova Allaho poslanika alaih salatu se. Ono što je bitno za njega jeste da je bio prvi pisar poslanimkog koji je pisao objavu u Medinu, nakon hiđeja u Medini. Također bio je od učesnika Bejaj na akabi, prisege ili na akabi i bio je učesnik e, bitke na bedru. On je uvro u vrijeme halife Omara prema jeli, najispranijim e, predajama. U Bejj i Nkab je Ashab koji također prenosi veliki broj hadisa, a posebno hadisa koji, koji se tiču tefsira ili tumačenja Kur'ana. Zato ćemo vidjeti je li, u komentarima Kur'ana ili u tefsirima da mu tefsiri koriste mnoge predaje od baš od bayi kada. Rekli smo znači, da je bio pri primanje Slava bio jedan od jevrejskih učitelja, znači nije bio običan čovjek, dobro je znao čitati i pisati i zato je bio je li uh, pisara Allahov kosanik ali selat vesel. Kaže, u jednom radiju se prenosi da je poslanik Aleyhi sallat v'sallam rekao, da je rekao Ubej ibn Nkabu, Allah mi je naredio da ti, Allah mi je naredio da ti proučim suru, lem je punile binekafao. A on upitao, to je su Ubej ibn Nkab, je li me to Allah spomenu po imenu. Kaže, da, odgovori poslanika Aleyhi sallat v'sallam, a Ubej zaplakao. Kaže, šabi prenosi od Mesovuka. Kaže, šestorica Allahova posanika ali se ratu osama bili su kadje. A to su bili Omer, Alija, Abdullah, Ubej, Zed i Ebu Musa. Ovaj ashab, rekli smo da je najpoznatiji po predajama koje prenosi o tefsiru ili tumačenju Korana. Sljedeći ashab je Ebu Ver El Gifari poznati ili ashab iako smo u početku rekli da oni 10 da su oni najpoznati međutim i pored one desetorice kojima je obećan dženet imamo i još veliki broj ashaba koji su zaista uh, dali uh, veliki udio imali veliku zaslugu u širenju slama i bili zaista primjeri iskrenosti prema Allahu subhanahu wa taala primjeri traganja za znanjem primjeri pobožnosti I ovim vashabima, jednom kojima večeras čitamo, zaista možemo naći takve primjere, a oni su, gdje sljedeći je Buder el-Bifari. Kaže Abdullah ibn sami prenosi da je Buder gdje el-Lanbo rekao, njegova priča, znači, o, o traganju za istinu i o traganju za istinskim stvoritelnjem je za, zaista zanimljiva. Kaže, e, krenuli smo... Mi iz plemena Blifar, zato sam zoveo Blifari, zato što je iz plemena Blifar, naše pleme nije poštivalo svijete mjesece, koji su bili poznati jel, kod Arapa i prije Islama. Krenuo smo ja, moj brat Unes i naša majka, došli smo kod naših dajđe, pa nas lijepo ugostio i dočekao. Njegov narod nam je zavidio i rekao, kada ti odeš od svoje supruge, Unes ulazi i kod nje iza tvojih leđa. Naš dajđa je potom došao i rekao mu šta, šta mu je rečeno. Rekao sam, Do sadašnje gostoprinjivstva koje se nam ukazivao, pomutio si, zato više i nećemo dolaziti. Došli smo da do naših deva i uzjehali ih. počeo da plače. Išli smo sve dok nismo došli blizu Mekin. U neji se počeo s nekim prepirati o tome koje je bolji od njih dvojice, to je su Svaki od njih je založio svoje deve. Otišli su gata, ali da im presudio je dao prednost u neisu, nakon čega on je došao s našim devema i devema ono s kim se klađilo. Rekao je, bratiću, ja sam klanjao tri godine, prije nego što sam se sreo, salamu posarikom, salamu, salamu, salamu, salamu, salamu. znači govori Budvaka. Pitao sam kome, a on je rekao Allah. Pitao sam gdje se se okretao. Rekao je, okretao sam se gdje, gdje me je moj gospodar. Klanjao bi Hadžiju i kada bi došao kraj noći optužio opružio bi se kao veo i klanjao sve dok sunce ne bi izašlo. Jednom je u Nes rekao imam nekog posla u Mekki pa me zamijeni. Zatim je u Nes otišao u Meku i dugo se nije vratio. Kada je došao pitao sam ga gdje se e, gdje si bio toliko dugo. Rekao je sveo sam nekog čovjeka u Mekki koji je bio tvoje vjeri, tvrdi da ga je uzišena Allah poslao za poslanika pitao sam šta kaže Naruto rekao je govori da je pjesnik vrača sihepas u nei si se bio također pjesnik u nei se rekao čuo sam govor vrača ali to nije njemu govor nije govo sam poredio s raznim vrstama pjesništa ali mi više niko ne može pričati da je to pjesništa tako mi alaha u istinu govori a oni lažu rekao sam zamijeni me da odjem i da vidim otišao sam u Meku potražio sam najslabijih čovjeka od njih, zato što on, slabih ne treba je strahovati, i upitao ga gdje je onaj koga zove te sabij, onaj što je promijenio vijelu. Pokazao je na i rekao ovo je sabij. Potom su se svi ljudi iz doline počeli na mene bacati jeli, grumenje, zemlje i kosti tako da smo se ono svijestio od udaraca. Kada sam se osvijestio, ono bio sam crven od krvi kao kip, kome su prinosili žrtve. Otišao sam do zemzema, oprao se i napio. Tu sam ostao mjesec dana. Pio sam samo zemzem, ali pored toga sam se udebljao tako da da mi se razlomio nabor na, na debelu trbu. Nisam osjećao nikako gladniti nemoći. Mekelije su jedne, jedne svijetle, mjesečno ogasane noći utonule u san i dok su spavali. Niko nije tavafio kuk jabe neke dvije žene molile se Isafu na, na Ili, to su božanstva, Eli, idolopoknička božanstva, u svom tavafu su stigle do mene. Rekao sam, udajte kipove jednog za drugu. Smijavo ja. Nisu prekinule svoje molitve kipovima, stigle su do mene, pa sam rekao, spolni organ kao trvo, spolni organ, ali ja ne upotrebljavam anegoriju. Želio je time, kaže, izgrditi njihove bogove, isafina ilu i razlutiti nevirnike. Krenule su, jadikujući, govorići da ima neko ovdje od naših ljudi. Sreo je jalao, nekisla, je vlao poslanika nekih srla, to u beker koji su prilazili kjabe, upitao je šta je vama dvijema, rekle su ima sabi između kjabe i njenih pokrivača, to je to neko promijenu vjerba. Pitao je šta vam je rekao, odgovorile su nešto ogavno. Poslanika nekih srla, to je se nam je dotekao kamen i počeo tavariti sa svojim prijateljima, potom je klanjao Kada je završio uklanjanje, Abu Dheri je verje, rekao ja sam bio prvi koji ga je pozdravio islamski pozdravljama, to je selamom. Rekao sam mu, es selamu alijike, Allaho poslanići. Rekao je u alijike, va rahmetullah, jer ja potom pitao ko si ti, odgovorio sam iz glifara, to je iz prve na glifara. Pružio ruku i stavio na prste, stavio je prste na čelo, rekao sam sebi, ne voli, što sam rekao da sam iz glifara. Htio sam, sam da ga uzmim za luku, ali mi to nije dozvolio njegov prijatelj, bolje ga je znao od mene. Podigao je glavu i rekao, kada si došao ovdje? Rekao sam, imam već 30 dana jednuć. Pitao sam, ko te hranio? Rekao sam, pio sam samo zemzem pa sam se i udebljao tako da mi se razlomio nabor debelog trbuha, a da nisam osjetio nikak gladni ti nemoć. Rekao je, to je voda ili ta voda je doista veričetna i zasićuje kao i hrana u drugoj predaje se spominje da je lijek za bolesti. Ebu Bekra di Al-Anna rekao Allaho poslaniče, dozvolim da ga ugostimo inači. Allaho poslaniče, ali i sr.a. to nam uvek su krijenuli, pa sam i ja krijenuo s njima. Ebu Bekra di Al-Anna je otvorio vrata i počeo nam kupiti tajsko suho grođe. To je bila prva hrana koju sam je u Meki. Tu sam ostao neko vrijeme, pa sam otišao Allaho poslaniče, ali i sr.a. to Rekao je, pokazana nam je jedna zemlja z Pa mislim da bi to mogao biti jeslip. Da li bi ti bio moj izaslanik u svom narodu, ne bih Allah dao da se preko tebe okoriste i da te nagradi za to? Ovo je, je li, taj uh, dio hadisa koji govori o vrijednostima uh, Ebu Dera Regefarija, koji je bio izaslanika Laha Bussanika Reisalatu Wasallam u plemenu Ebu Dufar. Kaže, vratio sam se u Neisu pa me opitao šta si uradio? Rekao sam primio sam islam i povjeruo. Rekao je ja se ne okrećem od, svoje vjeri, od tvoje vjeru. Ja prihvatam islam i vjerujem. Otišli smo od našoj majici pa je rekla ja se ne okrećem od vaše vjeru. Ja prihvatam islam i vjerujem u njega. Popijeli smo se na jahalici i do naših plemena. Pola ih je primilo islam. Imam im je bio Eima el, bin El Bifar bio je prva. Druga polovica je rekla Kada lao oposlani kallih sallat v'slam dođe u Medinu, primit islam. Kada lao oposlani kallih sallat v'slam došao u Medinu, ta polovica gifarija, to je pripadnika plemena gifar, je zaista primila islam. Došlo je pleme eslam i rekao, Allah oposlaniće, mi ćemo prihvatiti islam, onako kako su ga naša braća prihvatila, pa su i oni primili islam. Allah oposlani kallih sallat v'slam je rekao gifarijama, neka Allah oprosti aj slemije neka Allah zaštiti. Ovaj hadis, podgih hadis je li kojeg je trebalo trebalo sjećanja da se poslušajali, govori o tom pre svega o drugom traganjstvu. A drugo govori o toj hrabrimi i odlici jeli, koju je li koju mu je koji imao tvoje davopisani kada je se rat prošla, šinio njegovim zaslanikom i da je cijelo njegovo pleme zamoljio i on primio I to je zaista velika odlika, velika vrlina. Odlika je vrijednost kada jedna osoba našim sebevom primi Islama. Zamislite kada, kada islam primi jeli, veliki broj e, ljudi ili su narodnjaka. Srednjeći, Hadis Ibn Abbasar Adel Anhoj rekao kada je do Ebu Zera doprao 200 poslanikom, a ne ih srata poslanstvo u Meki, rekao je svom bratu u Nesu, uzjaši otiđu dolinu Meku i saznaj nešto o čovjeku koji tvrdi da je poslanik i da mu dolazi Haber, tj. objevas nebesa. Poslušaj njegov govora, zatim i dođi. U nej se krenuo, došao do Mekije. Poslušao je njegov govora, potom se vratio u Ederu i rekao vidio sam ga da naređuje plemenit moral i propovijeda govor koji nije pjesništvo. Ebo Edera je i rekao nisi mi donio ono što sam želio. Spremio sam se zaput, ponio miješanju s i krenuo prema Mekije. Kada je došao do Kjave, pokušavao je naći posanika iz ova prsena. Nije ga poznavao, a nije želio da pita za njega. U takvom halu, tu je stanju, ga je zatekla i noć. Legao je, spazio ga ali i primijetio da je stranac. Kada ga je spazio, krenuo je za njim. Nijedan od njih cijelu noć nije pitao drugog o bilo čemu. Kada je svandlo, ponio je svoj mješanj u obskrbu i odšao u Harem. Ostao je cijeli dan tamo i nije vidio poslanika sa roblahovi sreda. Kada je pala noć, vratio se na svoje mjesto gdje se prvi dan smjestio, Pored njega je ponovo prošao Alijera djelovanovo, rekao je u sebi, zar ovaj čovjek ne zna gdje će noćiti. Podigao ga i poveo se sobom nijedan od njih, ni o čemu nije pitao drugoga. Kada je osvano treći dan uradio isto i kao prijethodna dva dana, Alijega je ponovo smjestio kod sebe. Potom ga je upitao, za mi nećeš reći šta te je dovelo u ovaj grad. Rekao je, ako mi obećaš i daš garanciju, da ćeš me uputiti, reći ću ti. Ali je pristao na to, pa ga je Boj Ver obavijestio u svom slučaju. Ali je na to rekao, to je istina. On je vaho poslanika kada osvane slijedi me. ako vidim nešto opasno po tebe, pretvarat se da prosipam vodu. A ako budem normalno išao, slijedi me sve dok ne uđeš gdje ja budem ušao. E Boj Ver je tako i postupio. Krenuo je, pratio ga i za njim ušao kod poslanika, ali je salatu Poslušao je poslaniku a.s. govor i odmah primio islam. Poslanik s.a.v. je rekao vrati se svom narodu, obavijesti ih i tu ostani dok ti od mene ne dođe naredba. Abu Dzer je rekao tako mi onoga čuje ruci moja duša, ja što sa, sada među njima i sve glasa izreći. Izašao je otičao do kiabe i povikao Eshedlan la ilaha illallah, Eshedlan muhammedan rasulullah, jer značenje, značenje vam je poznato, Ljudi koji su bili tamo navalili su na njega. Znači to je još bio, bio mekanski period kad se muslimani skrivali, bilo su slabi. Kaže, udarali su ga sve dok ga nisu oborali na zemlju. Potom je došao Abbas ibn Abul Talib. Radijal Lavanu nadvio se nad njim i rekao, šta je? Znači ne da je on gifarija i da vaš karavanski put prolazi pored njih. Tako ga je spasio od njih. Sutra je to Ebu De ponovio. Opet su navali na njega, udarali ga Pa Ibn Abbas pono nad nad njima nad njim ispasi ga. Joher al govori o vrijednosti al i o tome što je sve proživio tražeću za istinom. Pa ćemo se malo zadržati kod njega, on je lekciono prije pojave prije pojave islama, odnosno prije pojave poslanstva, on je obožavao jednog boga. Božavao je lah Khanu Talana, kaže nekoliko godina je probao i Barda. Nije uopće koristio strelice za, za gatanje kao što su koristili njegovi sunarodnjaci i u tome je se opirao njima. On je bio četvrti ashab koji je primio islam i prvi je jeli, poslanika li je selat vrsa pozdravio islamskim pozdravom selamom. To je onaj prvi hadijs koji je li kada ga je sreo pored Krabi. On se nikoga nije bojao rad istine, kao što vidim iz ovog slučaja. Bio je, otvoreno je spominjao istinu, iako tada to nije bilo preporučljivo. Kaže, bio je vrlo pobožan i boravijeći u Sofi, to jest u onom odjeljku e, u Mersidu, u medijinu, u Mersidu, u poslanika, ali je sratveseram, živio je kranje skromno. I godinama je izmetio, kao je Verera de Olaftaran, mu izmetio je poslanika, ali je sratveseram. Ebu Veri je rekao, moj prijatelj posaniji se, vallahu viselem, posavitom je da volim siromahe, da gledam one koji su siromašniji od mene, da ne gledam one koji su bogatiji od mene, te da uvijek govorim istinu, makar bila i gorka, i da se radi Allaha ne bojim ničeg prijekora. Također je rekao, moja se hrana sastojala asaa, jeli asaa je njera za žito, pa neću na to dodati ništa dok nestane pred Allaha uzvišen. Bio, mogao je biti bogat da je htio, ali je odabrao skromnost. Iz pričeo je sljedeće, kaže, dok sam jednom stavio sa Allahom poslanikom, ali i on mi reče, ebu dera, ti si čor, dobar čovjek i poslije mene ćeš imati nevolja. Upita radi Allaha, dobro došla, Allahova odredba rekao sam. Znači bio spreman da trpi sve na Allahom putu radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Senečjas Fabio Musa Ashari također poznati Ashab koji također prenio dobar je li broj hadisa da al lavo sa Nikali se na Turselan a njegovo ime je Abdullah ibn Kais Abdullah ibn Kais nađmo kao bio Ebu Musa Ashari bio je jedan od dvojice sudija ili kadija sa kojima su bili, bili zadovoljni koji su prihvatili Alija i Molavija nakon bitke na Sefinu da ih presudi Imao je najljepši glas među ashabima prilikom učenja Korana. Ebu Muser Rešeri. Učestvovo je u brojnim bitkama i premio je veliki broj hadisa poslanika. To je sad kad čitamo jeli, hadise u zbirkama Hadisa, često ćemo naići na njega kao i na jeli, Ebu Reiro de la Teala. Umro je 1944. godine i po Hišće. Ebu Muser Rešeri, radijal Ando, je rekao <coughs> bio sam kod poslanika samoglavljeno je selleme kada je umarao na Džeranetu, mjestu između Meke i Medine, s njim je bio i bilan. Allahom poslanika salam, došao je neki beduin i rekao, Muhammede, zar nećeš ispuniti ono što sam je običao. Allahom poslanika salam, je rekao, bude radostan. Beduin je rekao, dosta mi je više ponavljanja te riječi. Če je ona beduinjska drskost i osovost, a beduina je imala Allaho poslanika, ljeti srlata, Vesanam se tada ljutito krenuo Ebu Musa'u i Bilal'u i rekao Ova je odbio radu koju sam nagovijestio, pa vi to prihvatite. Kodara pa je poznat izrad, Epshir, Epshir, Epshir. U smislu, saburaj i sačekaj, bit će u redu. Ja. E, Vidimo ove poslanika, ljeti srlata, spominjao, Epshir to znači radiju se, ono što će doći radiju se, sam malo sačekaj. Međutim danas Arapi će ti kaže efšir. Znači nema ništa od toga. Kaže efšir, efšir. Pičeše kad tražiš nešto ili pitaš, greješ kod većini narodnosti. Ne samo kod Arapa, pa i nego kod ne Arapa, muslimana, kad tebeća uglavnom ne ispuni ono što obeća. Kad kaže inshallah, znači nema ništa od toga. Je, spomenuti na spominuć u jednu jedan ovaj istin događa kad je kad Dijete traže od, od oca da mu nešto kupi. Pa kaže, babu, kada će kupiti ono? Kaže, inšala. Koji, neće inšala, hoće da mi kupiš. <laughs> dijete je naučilo na, da je inšala, nema ništa od toga. Kaže, e, rekli su, prihvatamo lavog poslaniće. To jest Ebu Musa je bila. Potom je lavog poslanića lih slat. Tove se nam zatražuju vrć kojim je bila voda, oprava ruke, lice. Pljucno u njega, zatim rekao, napijte se iz njega, zatim ostatak, pospite po licima i vratvima i radujte se. Uzeli su vrću, radili ono što im je narijedio lao poslanik, a nakon toga je iza zastora pozvala umu selene, ostavite vašoj majici od toga što je u vašoj posudi, pa su joj ostavili dio. Odlika je bu Musa, znači opet hadith govori o njom, jebu Amira el-Eš'ariya, Ebu Bude prenosi od svoga oca da je rekao, poslanih sallallahu alaihi sallam je nakon bitke na Hunenu poslao Ebu Amira kao vojskovođu u Eltas. Sukobio se s zdurej, Durejdom ibn Esimetom pa ga je ubio i Allah je porazio njegov vojsko. Ebu Musa rekao, poslao je imene s Ebu Amirom. Ebu Amir je bio pogođen u koljeno, pogodio ga je strijelom koljeno neki čovjek iz plemena, Džušem. Došao sam do njega i upitao ga Amidja, ko te pogodio? Abu Amir je pokazao Abu Musal na tog čovjeka i rekao: "Ono je moj ubica, vidiš li ga, tajme pogodio." Krenuo sam prema njemu i stigao ga. Kada me vidio, počeo je bježati. Pratio sam ga govoreći mu: "Zar se ne stidiš? Za si Arab, za nisi Arab, za nećeš stati." Stavo je pa smo se sukobili. Razmijenili smo oko dva udarca. Udario sam ga sa sabljom i ubio. Potom sam se vratio Abu Amiru i rekao: "Allah je ubio tvog protivnika." Rekao je, izvedi ovu strijelu. Izvedio sam je, iz rane je potekla krp. Ebu Amir je rekao, bratiću, otiđi kod Allahovog poslanika, alaih salatu vselam, prenesi mu od mene salam i recimo Ebu Amir ti je rekao, zavoli Allahov opros, zamoli Allahov oprost za njega. Zatim je Ebu Amir odredio za zapobjednika vojske. Još malo je živio i uprzo umro. Kada sam se vratio, otišao sam do poslanika, salatu vselam, Zatikao sam ga na postelje od palmina lišća s pokrivačem. Postelja ostavila trgove na njegovim leđima i stranama. Uavijestio sam ga šta nam se desilo i šta je bilo sa Ebu Amirom. Rekao sam mu da ga je Ebu Amir zamolio da zatraži oprost za njega. Zatražio je vodu, abdistio se, podigao ruke i rekao Allahu, oprosti Ubejdu Ebu Amiru. Toliko je djigao ruke, Prilikom dobe da sam vidio bjelinu ispod njegovih pazuha, a zatim je proučio Allahu učili da u nasudnjem danu bude iznad mnogih tvojih stvorenja ili je rekao od ljudi, rekao sam zatraži za mene oprost na lahoposlaniće. Rekao je o Allahu, o prosti grijehe Abdullahu ibn Kajsu i uvedi ga na sudnjem danu u časno mjesto. Ebu Bude je rekao jedna doba je za Ebu Amira, a druga za Ebu Musa. Što je Ebu Musa rašta. Inače je poslanik Alieh Sarat Veselan, njegova doba, mi smo kazali više puta, se nije odbijala, znači onaj, najveći je sretni ikonaj za koga je poslanik Alieh Sarat Veselan putio dovolj, posebno pojedinačno. To su to su imali tu privilegiju i počela imali samo shahadu. A sretni su i oni za koje Sra, se je poslanik Alieh Sarat Veselan putio dovolj, jeli kao za određenu grupu ili skupinu, a te dove se odnose i na njegove sedmine krasudnjive dana. Sljedeći ashab je Ebu Horeyre od Jelala Anhu i to je jedan od ashaba kojeg svi znaju. Čovjek je znaju mala djeca, zašto? Zato što je prenio veliki broj hadisa I, ili prenio je najveći broj hadisa prema nekim, jel? I zaista njegova biografija je puna svijetnih primjera koje možemo uzeti sebe jeli, za, za primjer u životu, kako Kakav treba da bude pravi vjernik? Ebu Hrera r.a. je rekao Nagovarao sam svoj majku da primi islam. Bila je idulopoklonica. Jednog dana sam je pozvao pa mi je rekla nešto o Allahom poslaniku, ali je sr.a. nam što je mene ljutilo. Došao sam plaćujući o Allahom poslaniku, sr.a. Rekao sam Allahom poslanice, pozivao sam svoj majku da primi islam, ali ona to odbija. Jednog dana sam je pozvao pa mi je za tebe rekla nešto što me ne ljutilo. Zato zamoli Allaha da uputi majku Ebu Horeiravu. Allahu Bhusanika alaihi salatu wasalam je rekao Allahu uputi Ebu Horeiravu majku. Izašao sam sretan zbog ove dove Allahu Bhusanika alaihi salatu wasalam. je znao da se njegove dove, jeli, da se njegove dove primaju. Kada sam se vratio, došao pred vrata, bila su zaključana. Majka čula moje korake pa je rekla sačekaj malo Ebu Hurere. Čuo sam kljuskanje vode okupala se, opukla odjeću, na brzinu nabacila svoj prekrivac, otvorila vrata i rekla Ebu Hurere, Ebu Hurere, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu ena Muhammeden abduhu rasul. Kaže, vratio sam se Allaho poslaniku, salamove selume, plaćujući od radosti. Rekao sam Allaho poslaniće, raduj se, Allah je uslišao tvoju domu i uputio Ebu Hrera u majku. On se zahvalio Allaho, izrekao mu pohman i rekao dobro. Rekao sam Allaho poslaniće, zamoli Allaho da meni moji majci učini, učini njegove robove dragim i da oni nama budu dragi. Allaho poslanih me, seleme, je potom rekao Allahu učini ovog svog roba, to jeste Ebu Hrera i njegovu majku dragi, svojim robovima vjernicima učini da oni budu nama dragi. Otada nije bilo ni jednog koji je čuo za mene iako me nije vidio, a da me nije zavolio. I sljedeći hadis govori o njemu. Kaže: "Urover prenosi da je iše radela ta ranha rekla: Sviđalce Abu Hurereu postupak. Došao je i sjeo pokraj moje sobe i počeo prenositi hadis od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da sam i ja čula u sebi. U to vrijeme sam klanjala na fila namaz, to je zduha namaz. Međutim, prije što sam završila s namazom, ustao je i odšao. A da sam stigla, ja bih mu uzvratila. Allahu Allah, poslanjih s.a.w. nije govorio tako dugo i odjednom kao što vi radite. Ibn Šiha prenosi od Ibn Musejjeba, da je buhurira, Allah, rekao, da je buhurira, da je buhurira prenosi mnoge hadise, a staćemo pred Allah tj. ako sam lagao, obračunat će mi se sve, obračunat će se oni koji meni omeni loše misli. Govori je također zbog čega mu hađir i ensari ne prenosi hadise koji on prenosi. Ja ću vam reći šta je razlog tome. Moja braća ensari su se bavila obradom zemlji. Moja braća mu hađir i trgovinom, a ja se nisam odvajao od Allahog poslanika, zadovoljavaju se da ne budem blanadni. Tj. družaju se sa njim, zadovoljavaju se samo hranom koju nađim. Nije štedio me tehnikajsko sakupljio, oni to dobro za sebe. I to je odgovor. Nažalost među muslimanima jedan dan danas su oni koji pregovaraju govore što je prenašio veliki broj hadisa. Ova radi se od gosima njima, je zašto prenesi toliko i broj hadisa koji ne prenose druge stvari. I ovdje je jasna je stvar. Znači mnogi od ashaba i ensari muhadžira su bili se ovaj nisu bili stalno poslanik ali slabost. Svaki je bio je li posluđa svoj poruci, svoje jelik svo merađu i poslu trgovini za merađi tako da kaže bio sam s njim kada njih nije bilo pamtio sam kada oni nisu jednog dana lao posanika aleksa latosa nam je rekao koji će od vas prosliti svoju odjeću i uzejeti ovaj moj govor a to potom ga sakupiti do svojih psa Nakon toga ništa od onoga što je zapamtio neće zaboraviti to je posanika aleksa latosa upito shapi skinuo sam svoj virtacu i prostroga Kaže, bovriere, ostao je tako sve do poslanika nije završio svoj govor potom sam sakupio ogrtač i prinio ga do svojih prsa nakon toga više ništa zaboravljao ni samo onoga što mi je govorio da nije dva ajta u Koranu nikada ne bih ništa rekao znači mnogo toga je zapamtio ali kaže da nije dva ajta ništa ne prenio i ne ledine i ne manzavna i ne leji nativar vuda jer oni koji budu tajli jasne dokaze koje smo mi objavili pravi put je pa do kraja puću taj ajet. E, nakon smo ga u knjizi ljudima označili, Allah će prokvijeti, a prokvijeće ih i oni koji proklju. Izuzet će se oni koji se pokaju i popravi, to javno ispolje, takvima ću ja prosjeti, jer ja sam taj koji prima pokajanje i koji milosti. Znači čeke je u hrje o tome da ne prenosi hadise, da ne govori ljudima, ali kaže, spriječuju ga je. Spriječuju ga, ga ovi ajeti, to su dva ajeta. 159. i 160. Ajed sure bekare Malo ću se držati kod Ebu Hriere Dallahu Ahtaranu. Rekli smo da je svakome poznat Ebu Hriere. Njegovo pravo ime je bilo Abduh Shems. Abduh Shems ili rob sunca. I kada je primio islam, kada je Allah počastio islamom, susreo se sa vladim poslanikom a nekada to pitao ga je za ime ono rekao, zoveo se Abduh Shems pomoj pesanikali se na to sam rekao od danas ti je ime Abdulrahman nisi više rob sunca nego srob milosti Boga ja. e buhurere to je njegov nadimak kad dobio ga je je po tome što još kao kao dijete igrao se s, ma, s malom mačkom je ili mačkicom i tako je dobio je taj nadimak Ebu Gorere. Nema, ne treba mnogo govorite je bugreri, jer poznato je da je o svojoj mladosti kao mladić, da je činio hizmet Allaho poslanika a.s.v. I kao što smo vidjeli u ovom pritvnom hadisu, mnogi su se posvijetili trgovini, zemljoradni, ali on nije htio. nije htio i zbog toga što je želio da stalno bude uza Allaho poslanika a.s.v. Kaže, zeti me sabit prenosi, kaže, bili smo u Meskidu. Ebu Hurere je jedan moj prijatelj, ja smo ibaditeli. Tada nam je prišao poslanik i seo pored nas. Mi smo prestali sa ibaditem uključivanju dova. Allaho poslanik je, salat, rasala, nam je tada rekao nastavite ono što ste zatočeli. Moj prijatelj, jasno smo počeli učiti neku dovu, Allaho poslanike, aminao. Zatim se Ebu Hurere obratio Allaho riječima, Allah moj, I ja te molim za ono zašto su te molila ova dva moja prijatelja. I još te molim da mi podari znanje koje se neće zaboraviti. I na ovu dovolu, lao poslanika, ali i sallat uslami, amin alam. I mi smo zamolili Allah da nam podari znanje koje se neće zaboraviti, jer rekao je za sabit, kaže, Ebu Horeire vas je pretekao odgovor je poslanika, i sallat salab. uslami, Ebu Horeire vas je pretekao. Ova predaja je govori o tome, da da su na subsaniku alisva tu su po pitanju znanja uslišao kada u je upitan o alegorije da je zaista bio doni koji nisu zaboravili ništa čovjek koji je po svojstveno da zaboravlja svako bio on ashab ili neki drugi svojstveno mu je da zaboravi rijetki su oni koji su se pamtili u slučaju je bio teku hure koji koji je alau posanika le sa potpuno uputio do da ništa od onoga što čuje hajer hadisa ne zaboravi Na Ebu Horiere rekli smo da je većinu vremena odrastao u, u siromaštvu, bio je vladan, ali nikada nije htio da se posvijeti trgovini. Čak je bio i namjestnik u Medini u vrijeme Moami, bio je namjestnik. Ali tada se nije primjećilo da je namisnik. kaže Nosio je na svojim leđima drva, ponašao se kao običan čovjek. Kaže, kada je bio na sammrti, plako Pa su ga opitali zašto plaćeš, kaže, plaćem je zbog dugog putovanja, I slabi je pripremni, to je za iret. To je predavno im dugo putovanje, ja sam samo pripremio. Stigao sam, evo do kraja puta. To je do I ne znam gdje ću završiti. Dženetu ili dženet. On to govori za sebe koji je danju posjetio, a noću pažno. Posjetio ga je veroval Ibn Hakemi puti allah dovu za njegovo zdravljenje. Zatim se Ebu Horeira, da je Allah-u obratio allah riječima Allah mu ja pruželjujem sused s pa ubrzaj ga. Kaže Merva Nini, ni napustio njegovu kuću, a on je već ispustio dušu i vratio se Alahu subhanahu wa ta'ala. E, se da je prenio je preko 1600 hadisa po nekim predava, po nekim preko 2000 je i sigurno jedan od ashab koji ima najveću zaslugu u očuvanju suneta i očuvanju hadisa poslanika sallallahu alejhi Zato kažem zebur za je svi znaju, i stari i mladi i djeca čak. Svi znaju zebur. Ovim što završiti je večerašnje predavanje i večerašnji hadis, molimo Allah subhanahu wa da nam podari korisno znanje, da nam ove trenutke upiše u naših dobrih djela i da nam Obiye ashhabe Allahu subhanahu wa Da ih volimo i ljubav prema ashhabima je znak imana. Ljubav prema ashhabima prema nil. Drugo Allahu subhanahu znak iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Efur ka li hada wa astaghfirullah li wa lakin fastaghfiruhu. Innahu huwa al-gafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu